Poezis Ionel Zeană Noapte la Văcărești E o noapte albastră ca povești Cu obrazul roșu-dorofan Luna plină intră pe ferești, Beată turtă, ca un gardian. Cu gruzimea unui mic despot, Calcă parcă în ciudă pe podea și își vâră nasul peste tot, Ca la percheziție să dea. Dormă adânc, toți bieții o sântiți, unii Cheamă nume dragi În vis, Alții Gem Și țipă îngroziți Lângă margini oarbe de abis. Plopii În odășdii argentii Își înalță rugile Spre cer. Pentru toți cei îngropați de vii, chiar și pentru crudul temnicer. Gheorghe nestase, Psalm Doamne, eu te-am căutat pretutindeni. În noapte și în zi, fără a cina, fără a prânzi, când tu erai în mine. Eu sunt nebunul și sunt numai unul din cei mulți care am chemat numele tău din toate puterile mele, când tu erai în mine. Ochii mei. Ca să creadă, au vrut să te vadă Înaintea lor, cum văd o râmă Când tu ești în lumina lor, o fărâmă Mâinile mele, nevrednicele Ca și cum nu ar fi fost de ajuns toma Au vrut să te pipăie Al lor lui, a idoma, cugetul meu, necugetat, Fără tihnă a încercat să te prindă în chingile lui, Când tu ești plămada infinitului. Doamne, cum am putut rădăce atât, Nepricepând că ție nu se cuvin întrebările și mirările, Nici unde, nici când, nici cum și nici cât. Acum, în clipa asta sfântă, Când sufletul meu te leagănă, Inima mea te gustă, și da până sfârșirea și liniștea mea și a multora. Iar buzele mele te cântă. Doamne, lasă-mă să mă genunchi înaintea ta și să sânger până ce trimisul tău înger. Îmi va face semn Că sunt demn să mă ridic Întocmai ca un spic Plin de rod Și slobod să strig Ca și pietrele să mă audă Mărire ție Și mulțumire Și laudă ca am izbutit să-a zvârl departe Tot veacul Zbuciu de Deșarte. Preot Ilie Imbrescu Stăruință Iisuse, după mila ta mă țin Eu nu mai am la viață niciun drept Agonisitul mea-n blestem și chin Numai la moarte am dreptul Și mă aștept Iisuse După mila ta mă țin Cred, Doamne Ajută necredinței mele. întoarce la taina strămoșească. Iertarea ta, păcatele să-mi spele. În slujba ta, viața să rodesc. rodească. Cred, Doamne, ajută necredinței mele. Iisuse, dă iubire și mă-nvie. Mă doare cât mă știu că am fost de mort. Dezleagă-mă de trista nebunie, dăm har, cu pace crucea să-mi obort. Iisuse, dă-mi iubire și mă vie Cred, Doamne, ajută Necredinței mele. Agonisitul am blestem Și chin. Niciun păcat Să nu mă mai înșele. Isuse După mila Ta Mă țin. Cred, Doamne, ajută necredinței mele. Amin. Demostene Andronescu Naufragiu Cu sufletul stălcit, cu arca spartă, nu mai aștept să ajung Niciun liman. Plutesc bătut de vânturi Și de soartă Pe marea asta neagră De catran. E prea târziu Să mai ridic catargul Și pânzele surpate de furtună Nu mă mai vor nici țărmurile Nici largul Nici portul pe după lună. În sens invers, Sporind parcă misterul, O altă arcă îngână pe-a mea. S-a clătinat din amintire cerul și în balta neagră S-a surpat o stea. Dar nu o culeg, O las în smârc să moară, ce dacă moare? Sunt atâtea sus Să-și dea și cei fa lui de pară În mine atâtea stele au apus Lectura Lidia Popița Stoicescu